18. fejezet Amikor Tom Lufson felébredt abban a furcsa szállodai szobában, még abba se volt biztos, hogy ő maga kicsoda, még kevésbé, hogy hol is van. Az, hogy némi súlya volt, emlékeztette először arra, hogy már nem a légrange van, de a földhöz nem volt elég nehéz. Akkor pedig nem álmodik, a Holdon és valójában kint jár azon a halálos szomjúság tengerén. És segített megtalálni a szelémét. 22 embernek most már van esélye az életben maradásra, és ez az ő ügyességének és tudásának köszönhető. Annyi csalódás és bal siker után úgy látszik, most megvalósultak ki fiúkori álmai a dicsőségről. Most a világnak jóvá kell tennie mindazt a kárt, amit közönyével és lefittmálásával okozott neki. Az, hogy a társadalom olyan nevelésben részesítette, amit egy évszázaddal korábban csak néhány ember engedhetett meg magának egyáltalán nem enyhítette Tom neheztelését. Ebben a korban ez magától értetődő, hiszen minden gyereket olyan nevelésbe részesítenek, amilyet értelmi képességei és készségei indokoltak. Most, hogy a civilizációnak szüksége van minden tehetségre, ami csak felelhető, pusztán azért, hogy saját magát fenntartsa, minden másfajta oktatási politika öngyilkosság lett volna. Tom nem köszönte meg a társadalomnak, hogy létrehozta azokat a viszonyokat, amelyek közt megszerezhette doktori címét. A társadalom saját érdekében cselekedett így. Mégis ezen a reggelen nem érzett olyan keserűséget az élettel, sem olyan cinizmust az emberiség többi egyedével szemben. A siker és az elismerés sok mindenért kárpótól, és most a legjobb úton volt a felé, hogy mindkettőt elnyerje. De még ennél is több volt benne. Valami mélyebb elégedettséget érzett. Odakint, a kettes porszánon, amikor a félelem és a bizonytalanság majdnem elborította, kapcsolat ébredt közte és egy másik emberi lény között. Sikerült együttműködni egy olyan emberrel, akinek tehetségét és bátorságát becsülte. Erőtlen kapcsolat volt, és mint más múltbeli kapcsolatok, lehet, hogy nem vezet sehova. Szíve még remélte azt is, hogy így lesz, és újból meggyőződhetik arról, hogy minden ember önző, szadista az ember. Tom épp úgy nem tudott szabadulni gyerekkorától, mint Charles Dickens, aki minden sikere és hírneve ellenére sem tudott megszabadulni a cipőpasztagyár árnyékától, amely szó szerint és átvitt értelemben elsötétítette az ifjúságát. De volt ereje újból kezdeni bár nagyon sokat kellett küzdködnie azért, hogy az emberi faj teljes jogotagja lehessen. Amikor lezuhanyozott és megtisztálkodott, észrevette az üzenetet, amit Spencer hagyott az asztalán. Tegye magát kényelembe, hirtelen el kellett mennem, Mike Graham veszi át tőlem, hívja föl a 3443 on mihelyt felébred. Alig ha hívhatnál fel, felébrednék, gondolta Tom, akinek rendkívül logikus elméje szívesen csípte nyakor az ilyen nyelvvilazaságokat. De teljesítette Spencer kívánságát és hősiesen ellenállt ösztönös vágyának, hogy először reggelit kérjen. Amikor kapcsolták Mag úgy találta, hogy átalud a Portrajz történetének igencsak viharos ráját, hogy Spencer az eurigán elrepült a szomjúság tengeréhez, és hogy a város tele van újságírókkal, akik az egész holdról ide sereg lettek, s többségük dr. Lawson keresi. Maradjon ott, ahol van mondta Graham, akinek neve és hangja homályosan ismerősnek tűnt Tom számára. Bizonyára látta a maritka alkalmak egyikén, amikor bekapcsolta valamelyik holdbéli televíziós adást. Öt perc múlva ott leszek. Meghalok éhen, rétakozott Tom. Hívja a szobapincért és rendeljen amit akar. Természetesen a mi költségünkre, de ne menjen ki a szobából. Tom nem bánta, hogy ilyen gondosan őrzik. Ez végül is azt jelentette, hogy értékes tulajdonnak tekintik. Sokkal mérgesebb volt amiatt, bár Portroyzban Royce-ban akárki előre megmondhatta volna neki, hogy így lesz, hogy Mike Graham jóval a szobapincér előtt befutott. Mike miniatűr telekamerájába egy éhes csillagászmeretbe lesz, próbálta meg elmagyarázni egyelőre csak 200 millió nézőnek, hogyan is tudta pontosan meghatározni a szeléni helyét. Az éjség és a friss tapasztalat következtében első osztályú munkát végzett. Néhány nappal ezelőtt, ha egy tévédiporternek egyáltalán sikerült volna Lapszony kamere elé vonszolni, hogy elmagyaráztassa vele az egész infravörös kutatás technikáját, megvetően rázúdította volna az egész tudományát. Szaporán pergő előadást tartott volna, tele olyan kifejezésekkel, mint kvantumhatás, feketetes csugázás”, spektrumérzékenység és a többi, amelyel meggyőzte volna a hallgatóságát arról, hogy a téma rendkívül bonyolult, ami igaz is és a laikus számára teljességgel érthetetlen, ami viszont nem igaz. De most gondosan, és gyomra időnként is sürgető mozorgása ellenére meglehetősen türelmesen válaszolgatott Mike Graham kérdéseire, csakis olyan kifejezéseket használva, amelyeket legtöbb nézője megérthetett. A csillagászközösség számos tagjára, akiknek idegeit egyszer másszor már felborzolta, ez valóságos revelációként hatott. A Legrancs kettőn, n Kotyelnyikov professzor így foglalta össze valamennyi kollégája véleményét az előadás végén. Esküszöm, ha nem látom, soha nem ismertem volna fel. Eléggé merész vállalkozás volt, hogy hét ember berepréselte magát a szeléné légzsilipjébe, de mint pet bebizonyította, ez volt az egyetlen hely, ahol magánbeszélgetést tarthattak. A többi utas kétség kívül szerette volna tudni, mi folyik ott, hamarosan meg is fogják tudni. Amikor Tin befejezte, hallgatói érthetően aggódva néztek rá, de nem különösebben meglepődve. Intelligens emberek voltak, és már sejtették az igazságot. Azért mondom meg önöknek először, magyarázta az űrparancsnok, mert Heris kapitány és én úgy találjuk, önök mind higgadt emberek, és elég rámenősek is, hogy segítsenek, ha szükség lesz rá. – Remélem nem lesz, de lehet, hogy baj támad, amikor bejelentem. – És ha baj lesz? – kérdezte Herding. – Ha bárki zűrt csinál, ugorjon rá! – felelte az űrt parancsnok tömöre. De most tegyenek úgy, mintha mi sem történt volna. – Semmi esetre se látszódjon önökön, hogy verekedésre számítanak, mert akkor tényleg lesz. – Az a dolguk, hogy kioltsák a pánikot, mielőtt elharapóznak. Gondolja, hogy helyes? szólalt meg dr. McKenzie. Ha nem adunk alkalmat arra, hogy izé néhány utolsó üzenetet? Hosszú időbetelne, és mindenki teljesen elcsüggesztene. Olyan gyorsan túl akarunk lenni az ügyön, ahogy csak lehet. Minél gyorsabban cselekszünk, annál jobbak az esélyeink. Igazán ezt hiszi, hogy van esélyünk? Igen, mondta Hansztin, bár nem szívesen találgatnám, hogy mekkora. Nincs több kérdés? Brian? Johnson? Akkor menjünk. Ahogy visszamentek a kabinba és elfoglalták a helyüket, a többi utas kíváncsian és növekvő rémülettel nézte őket. Hensztin nem fokuszta tovább a feszültséget. Rossz híreim vannak, kezdte, nagyon lassan beszélt. Bizonyára mindannyian észleltek nehézségeket légzés közben. Sokan fejfájásra panaszkodtak. Igen, sajnos a levegőről van szó. Még mindig rengeteg oxigénünk van, de nem tudunk megszabadulni a széndiokszittól. Amit kilélegzünk, mind így gyűlik össze a fülkébe. Hogy miért, nem tudjuk. Sejtelmem szerint a hőség hatástalanította a kémiai abszorbenseket. De a magyarázat alig ha számít, mert semmit sem tehetünk ellene. Itt meg kellett állnia és többször mélyet lélegeznie, mielőtt folytatni tudta. Szembe kell néznünk a helyzettel. A légzési nehézségek állandóan súlyosbodnak, épp így a fejfájás. Nem akarom bolondítani önöket. A mentőcsapat valószínűleg nem érhet el minket hat óránál hamarabb, mi pedig nem tudunk addig várni. Valaki zihálva felhörgött. Majd hatalmas hortyogás jött Mrs. Schuster felől. Máskor mulatságos lett volna, de most nem. A szerencsések közé tartozott, már a békés, ha nem is csendes öntudatlanság állapotában volt. Az űrpanacsnok ismét teleszívta a tüdejét. Várasztó volt hosszabb ideig beszélni. Ha nem tudnék valami reménységet kelteni, folytatta, nem szóltam volna egy szót sem. De még van egy esélyünk, és hamarosan ki kell használnunk. Nem nagyon kellemes, de a másik lehetőség sokkal rosszabb. Miss Wilkins, kérem, adja oda az altató tubusokat. Halálos csend volt. Még Missis Schuster sem zavarta meg, miközben a Stuart es átnyújtotta a kis fémdobozt. Einstein kinyitotta, és kivett belőle egy cigarettaméretű és alakú fehér rudat. Bizonyára tudják, folytatta, hogy minden jármű a törvény által kötelezve van arra, hogy ezeket a gyógyszeres ládájába tartsa. Teljesen fájdalommentesek, és tíz órára mindenkit ledöntenek a lábáról. Ezzel pedig életet nyerhetünk, mert az ember légzési tevékenysége több mint 50%-kal csökken, ha eszméletlen, így a levegőn kétszer annyi ideig tart, mint egyébként. Reméljük, elég sokáig ahhoz, hogy Port Royce elérjen hozzánk. Na már most. Fontos, hogy legalább egy ember ébren maradjon, hogy érintkezés tartson föl a mentőcsapattal. De hogy biztosak legyünk, kettőre lesz szükség. Az egyiknek a kapitánynak kell lennie, azt hiszem ez nem vitás. És a másiknak persze magának kell lennie, szólalt meg egy nagyon is jól ismert hang. Nagyon sajnálom, ön, Miss Morley, mondta az űrparancsnok a megbántottság legcsekélyebb jelenélkül. Igazán nem volt értelme ügyet csinálni olyanból, ami már el van rendezve. Csak hogy eloszlassak minden esetleges félreértést, Mielőtt bárki tudatáig is elhatolt volna, mi történt, a kis rudacskát saját karjához nyomtak. Remélem, viszont látom valamennyi őket. Mostantól tíz óra múlva, mondta nagyon lassan, de érthetően, miközben a legközelebbi üléshez ment. Alig ért oda, már is a csöndes feledésbe zuhant. Most te következel, mondta pet magában, és felállt. Egy pillanatig kedvet érzett, hogy néhány keresetlen szót mondjon Miss Morleyhoz, de aztán rádöbbent, hogy elrontaná vele az űrparancsnok méltóság teljes távozásának hatását. Én vagyok ennek a hajónak a kapitánya, mondta erőteljes halk hangon, és mostantól fogva az történik, amit én mondok. Kivéve engem, a rendíthetetlen Miss Morley. utas vagyok, és jogaim vannak. A legcsekélyebb szándékom sincs kinyírni magam azzal, ami csodával, úgy látszott, ez az átközött nő szemét nem lehet letorkolni. Petnek azt is el kellett ismernie, hogy nem száll az inába a bátorsága. Egy lidés nyomásos pillanatra elképzelte a jövőt, amelyet a nő szavaik keltettek benne. Tíz óra egyedül Miss morley -va. Úristen! Ránézett az öt emberre, akire zavar esetén számíthatott. Miss Morleyhoz legközelebb a jamaikai kultúrmérnök Robert Bryan ült. Késznek mutatkozott arra, hogy akcióba lépjen, de Pet még reménykedett, hogy el lehet kerülni ezt a kellemetlenséget. Nem akarok vitatkozni a jogokról, mondta, de ha megnézni a jegyén az betűs sorokat, rájönne, hogy vészhelyzetben tejhatalommal rendelkezem. Minden esetre én inkább aludnék sem, hogy ébren killondjam végig, amíg a mentőcsapat ideér. Én is úgy látom, szólalt meg Jajavardene professzor váratlanul. Ahogy az űrparancsnok mondta, ez megkíméli a levegőt, úgyhogy ez az egyetlen esélyük. Miss Wilkins, adna nekem is egy olyan mi csodát? Ez a hűvös logika segített abban, hogy sűlyedjen az érzelmi hőmérséklet. Épp így a professzor sima a kényelmes öntudatlanságba siklása. Kettő már megvan, még tizennyolc, morogta Pet magában. Ne vesztegessünk több időt, mondta hangosan. Amint látják, ezek az injekciók teljesen fájdalommentesek. Hipodermikus belővő szerkezetőek, úgyhogy még a tűszúrás sem érzik. Sue már is kiosztotta az ártatlan külsejű tubusokat, és sok utas azonnal használta is őket. Távoztak suszterék, örvén megható gyengédséggel nyomta a kis csövet alvó felesége karjához, és a rejtélyes Mr. Ridley. Azután maradtak 13en. Ki lesz a következő? Most ért Sue Miss Marleyhoz. Most dől el, gondolta Pet. Ha még mindig eltökét szándéke, hogy zavart kertsem, kitalálhatta volna. Azt hiszem, hogy elég világosan megmondtam, hogy nem akarom. Kérem, vigye el! Robert Bryan elkezdett előre arra szólni, de David Bered gúnyos angol hangja volt az, ami megmentette a helyzetet. Ami igazából aggassza a derék hölgyet, mondja láthatólag élvezettel, az az, hogy a kapitány esetleg kihasználja és visszaél tehetetlen állapotával. Miss Morley néhány pillanatig a dühtől megbénulva ült ott, míg orcája bíborpirosra gyúltak. – Soha így meg nem sértettek! – kezdte. – Engem sem asszonyom vetette közbe Pet, betetőzve a nő meg a láztatását. Miss Morley végignézett az arcokon. Néhányan még ilyen körülmények között is vigyorogtak, és ráeszmélt, hogy csak egy kiút van. Amint visszahuppant a székébe, Pet, a megkönnyebbüléstől hatalmas egy sóhajtott. Egy kis epizód után a többi könnyű lesz. Aztán meglátta, hogy Mrs. Williams, akinek születésnapját oly spártai módon neperték meg néhány órával előbb, jeges kábulatba bámulja a kezébe lévő rudacskát. Szegény asszony láthatólag meg volt rettenve. A mellette lévő ülésen a feje már elhanyatlott. Elég lovagiatlan tőle gondolta Pet, hogy elsőnek ment el, és hagyta, hogy a felesége gondoskodjon magáról. Mielőtt bármilyen cselekvésre szánta volna el magát, Sue előre indult. – Bocsánat, Mrs. Williams, üreset adtam magának, ha visszakaphatnám. Olyan ügyesen csinálta az egészet, mint valami bűvészmutatvány. mutatvány. Sue elvette, vagy elvenni látszott a tubust az ellenárásra képtelen újjakból, és közben Mrs. Williamshez érintette. A hölgy anélkül, hogy tudta volna, mi történt, csöndesen összekuporodott és csatlakozott férjéhez. A fele társaság öntudatlan volt már. Alapjába véve, gondolta Pet, nem sok baj volt. Hansztin túl pessimistának ítélte meg a helyzetet, a rohamosztagra nem is volt szükség. Aztán észrevett valamit, ami megváltoztatta a véleményét. Úgy látszik az űrparancsnoknak, mint mindig, most is igaza volt. Nem Miss Morley az egyetlen nehéz ügyfél. Lawrence legalább két éve nem volt már az iglú belsejében. Amikor még kezdőmérnök volt és kint dolgozott, hetekig lakott egy igluban, el is ilyen az, ha az embert már a falak veszik körül. Azóta persze sokat tökéletesítettek az egészen. Most már nem különösebben kellemetlen olyan lakásba lakni, amelyen kisbőrönben össze lehet hajtani. Ez az egyik legújabb modell volt. XX-es márkájú Goodyear és hat ember tudott befogadni mindaddig, amíg ellátták őket energiával, vízzel, élelemmel és oxigénnel. Az iglú minden egyébről gondoskodott, még szórakozásról is, mert volt benne beépített könyv, zene és videó mikrotár, ami nem holmi szélsőséges fényűzés, bár a revizorok rendszeresen megkérdőjelezték. A világűrben az unalom is gyilkolhat. Hosszabb ideig tarthat, mint mondjuk egy lyuk a légvezetékben, de éppoly hatásos, és néha sokkal kellemetlenebb. Lawrence enyhén meggörnyed, hogy a légzségült belépjen. A régebbélyekben jutott eszébe négy kézlábra kellett ereszkedni. Megvárta a nyomás kiegyenlítődött jelzést, aztán belépett a félgömb alakú főhelységbe. Mintha egy léggömb elsőjével lett volna, tulajdonképpen így is volt. A belső térnek csak egy részét láthatta, mert mozgatható falakkal több fülkére osztották. A másik finom újítás. Az ő idejében az egyetlen hely, ahol magába lehetett az ember, a függönyen kerített mosdó volt. A padlótól három méterre volt a világítás és a légkondicionáló rács. A hajlított fal mellett összecsukható fémpolcok. A válaszfal túlsó oldalán egy hang a leltárt olvasta fel, miközben egy másik hang másodpercenként közbeszólt. Kipipálva. Laurence a fal mögé ment, és az igluháló termében találta magát. Az emeletes fekhelyek sem voltak teljesen felállítva. Csak arra volt szükség, hogy lássák, minden kis darab és tartozék a helyén van. Mert mihelyt a leltározást befejezték, összecsomagolják az egészet, és szélsebesen a helyszíne szállítják. Laurence nem zavarta a két raktárost, akik folytatták a gondos számbavételt. Ez is egyike azoknak az izgalommentes, de életbe vágó munkáknak, amitől életek függhettek. Az itt elkövetett hiba valakinek valamikor a halálos ítélete lehet. Amikor az ellenőrök egy ív végére értek, megszólalt. Ez a legnagyobb, ami a raktáron van? A legnagyobb, ami működőképes, volt a válasz. Van egy 12 személyes XIX-esünk, de felfedeztünk egy lassan eresztő lyukat a külső köpenyén, amit rendbe kell hozni. Az mennyi időbe telik? Csak néhány perc, de csak 12 órás felfújási próba után kapunk engedélyt a kiadására. Ez olyan alkalom volt, amikor annak, aki a szabályokat előírja, meg kell szegnie a szabályokat. Nem várhatunk annyit, tegyenek fel dupla foltot, és mérjék a szivárgást. Ha a szokásos tűrésen belül van, engedjék át rögtön. Én felelek értem. A kockázat kicsi, és lehet, hogy gyorsan szüksége lesz arra a nagy kupolára. Valahogyan gondoskodnia kell a 22 ember számára levegőről és menedékről. Nem hordhatnak mind űrruhát attól a perctől kezdve, hogy elhagyják a szelénét addig, amíg vissza nem szállítják őket portrojzba. A bal füle mögötti távközlőből bibi jelek hallatszottak. Megpöcintette az övén lévő kapcsolót, és igazolta a hívást. Itt a főmérnök. Üzenet a szelénéről, uram! Szólt egy tisztán csengő hang. Nagyon sürgős bajban vannak.